A ishja dhe umi seleme, radi Allahu anhune, dy bashkëshortet e të dërguarit Alehi Selam kanë thënë. I dërguarit Allahu të Alehi Selam, në muaj në Ramazan, ka hasur në agim të këtë qenë gjënë nupë nga mërdhenit seksuale e jo në ëndër, e pastaj ka agjëruar. Transmeton imam muslimi Këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com